Matthew cuffbert meglepetéséri. meglepetés éri. Matthew Cuthbert és a sárga kanca kényelmesen kocogva tették meg a Bright Riverbe vezető nyolc mérföldet. Az út bájosan kanyargott a barátságos tanyák között. Egy hangúságát csak imittamot szakították meg a balzsamos illatú fenyőerdők vagy apró völgyek, ahol a vad nyújtogatták az út felé lehelett finom virágaikat. A sok almás kerttől édes volt a levegő. A rétek lassan ereszkedtek le a gyöngyház és bíbor szín párnás láthatár felé, míg úgy énekeltek a kismadarak, mintha nem lenne már több nyári nap. Matthew a maga módján élvezte az utazást, eltekintve azoktól a pillanatoktól, amikor nőkkel találkozott és oda kellett bólincson nekik mivel az Edward Hercegtől elnevezett szigeten elvárták, hogy az ember kivétel nélkül mindenkinek oda bólincson, akivel találkozik, akár ismeri, akár nem. Matthew rettegett a nőktől, és ez aló csak Marilla meg Mrs. Rachel képezett kivételt. Az a kényelmetlen érzés kínoszta, hogy ezek a rejtélyes lények titkon kinevetik. Ebben nem is tévedett nagyot, mivel igencsak furcsa külsejű ember volt. Alakja esetlen, hosszú, a célszürkehaja görnyet vállát verdeste. Az összhatást pedig puha és tömött barna szaká egészítette ki, amely húsz éves kora óta ékesítette. Az szálaktól eltekinte, mert csak nem ugyanúgy nézett ki hatvan évesen, mint húsz évesen. Amikor beért Bright Riverbe, a vonatnak nyoma sem volt, így arra gondolt, hogy talán túl korán érkezett. A lovát bekötötte a kis Bright Riveri szálloda udvarába, és átment a vasútállomásra a hosszú peron kihartnak látszott. Messze távol az egyetlen élőlény egy kislány volt, aki a peron legvégén egy halom zsindejen ült, mert tyúnak alig el a tudatáig, hogy a lány az illető. Igyekezett a lehető leggyorsabban elszúrni mellette, annélkül, hogy ránézett volna. Ha csak egy pillantást is vetett volna rá, alig ha kerülte volna el a figyelmét a kislány testtartásán, arckifejezésén tükröző feszült kimértség és várakozás. Szemmel láthatólag valakire vagy valamire várt, és mivel nem volt más teendője pillanatban, mint ülni és várni, ezt tette, apait anyait beleadva. Matthew éppen akkor lépett oda az állomás főnökhöz, hogy megkérdezte, befut-e nem sokára az 5.30-as vonat, amikor az a jegypénztár ajtaját zárta be, hogy hazamenjen vacsorázni. Az 5.30-as vonat már meg is érkezett, egy fél órával ezelőtt tovább is ment, jelentette ki a szapora beszédű vasutas. De itt magának egy utast, egy kislány, oda ki ül a indejeken Kértem, hogy üljön be a hőgyek számára fenntartott váróterembe, de komolyan közölte velem, hogy szívesebben várnak itt. Itt tágabb teren nyílik a képzeletnek, mondta. Szerintem nem mindennapi eset. De én nem kislányt várok, mondta Matthew zavartan. Én egy kisfiúért jöttem, itt kellene legyen. Úgy volt, hogy Mrs. Spencer elhozza nekem Nova az állomás főnök füttyentett. Feltehetőleg valami tejévelés történt. Mrs. Spencer ezzel a kislányol szárt a vonatról, és rám bízta, hogy vigyázzak rá. Azt mondta, hogy maga, meg a húga egy árvaházból veszik magukhoz, és hogy maga nem sokára értegyünk majd. Ez minden, amit tudok a dologról. Nem rejtegetek én itt egyetlen másik árvát sem. Nem értem. Nyugtem együtt tehetetlenül, és közben azt kívánta magában, Bárcsak Marilla ott lenne kéznél, hogy megbirkozzon a problémával. – Nem okosabb, ha megkérdezi a kislányt? – javasolta nem törődöm hangon az állomás főnök. – biztos, hogy meg tudja magyarázni, az egyszer bizonyos, hogy jól forog a nyelve. Talán kifogytak az olyasfajta fiúkból, mint amilyet maguk akartak. Az éhes állomás főnök gondtalan léptekkel elsietett, egyedül hagyva szegény, boldogtalan metyút, az erejét meghaladó feladattal. Azzal, hogy bemenjen az oroszlán barlangba, azaz oda menjen egy lányhoz, egy vadidegen teremtéshez, egy árva lányhoz, és megkérdezze tőle, hogy miért nem kisfiú. Matthew némán befelé egy panaszosat sóhajtott, és óvatosan, kelletlenül csoszogva, megindult felé a peronon. A kislány azóta figyelte, hogy elhaladt mellette, és most is követte a tekintetével. Matthew nem nézett rá, de ha ránézett volna, akkor sem látta volna, hogy milyen is valójában. Egy átlagos megfigyelő azonban egy 11 év körüli, nagyon rövid, nagyon szoros és nagyon csúnya sárgás fehér gyapjúszövetből készült ruhába öltözött kislányt látott volna, akinek kifakult, valaha barna, zsirárdik alapült a fején. A kalap alól minden tévedést kizárva két vastag, hosszú vörös hajfonat bukkant elő. Apró arca fehér volt és vékony, telistele szeplőkkel. Szája, szeme nagy. Ez utóbbi bizonyos megvilágításban, vagy hangulatban zöldnek, máskor szürkének látszott. Ennyit látott volna egy átlagos megfigyelő, de egy éles szemű még azt is észrevette volna, hogy a kislány áll a hegyes, és határozott, hogy óriási szeme elevenséget és életerőt sugároz, hogy ajkának lágyvonala kedves és kifejező. Homloka pedig széles és telt. Egy szóval, valami jó, ítélő képességgel megáldott megfigyelünk arra a következtetésre jutott volna, hogy nem mindennapi szorult ebbe a gazdátlan gyereklányba, akitől a félink Matthew Kaffberg oly nevetséges elrettegett. A kislány azonban megkímélte matthew a megszólítás kínszenvedésétől. Amint arra a megállapításra jutott, hogy Matthew felé tart, egyik vékony barna kezében a kopott, régi módi utitáska fülét szorongatva felállt, a másik kezét készfogásra nyújtotta. Ön bizonyára Matthew Kaffberg a zöld házból kérdezte valami egészen különös, tiszta, édes hangot. Őszintén örülök a szerencsének. Már attól tartottam, hogy nem jön értem, és elképzeltem, mi minden jöhetett közbe. Elhatároztam, hogy ha ma este nem jön értem, akkor a kanyarban álló nagy vad mászom fel, és ott töltöm az éjszakát. Egy cseppet sem félnék, és csodálatos lenne a fehér, virágba borult vad fán, a hold fényben aludni. Nem gondolja? Az ember azt képzelné, hogy egy fehér márvány palotába időzik, nem? Abban egészen biztos voltam, hogy ha ma este nem is jön értem, holnap reggel feltétlen elvisz. Matthew félszegen megfogta a kis csontos kezet, és egyetlen szempillantás alatt eldöntötte, hogy mit tegyen. Ennek a ragyogó szemű gyermeknek nem mondhatja azt, hogy tévedés történt. Hazaviszi, és majd Marilla közli vele. Akárhogy esett is a hiba, nem hagyhatja itt Bright Riverben, ezért nyugodtan elodázhat minden magyarázatot és kérdést addigra, amikor majd biztonságosan visszaérkezik a zöld manzártos házba. Bátortalanul szólalt meg. Sajnálom, hogy elkéstem. Gyere, a ló oda átvár az udvarom. Ad ide a táskát. Ó, tudom vinni, csicserekte a kislány vidáman. Nem nehéz. Minden evilági van benne, van. Mégsem nehéz. És a füle kiugrik, ha nem úgy viszem, ahogy kell, szóval jobb, ha nálam marad, mert én értem a módját, hogyan kell vinni. Ez egy rendkívül régi útításka. Ó, borzasztóan örülök, hogy eljött, még ha szép lett volna is egy vacseresznyefán aludni. Hosszú utat kell még megtennünk, ugye? Mrs. Spencer azt mondta, hogy nyolc mérföldet. Örülök, mert szeretek kocsikázni. Ó, de nagyszerű, hogy önökkel fogok élni, és önökhöz tartozom majd. Még soha senkihez sem tartoztam, legalábbis nem igazán. De azért az árvaház volt a legrosszabb. Csak négy hónapig laktam ott, de az is elég volt. Feltehetően ön még soha nem volt árva egy árvaházban, így nem is igazán értheti, milyen is az. Rosszabb bárminél, amit csak elképzelhet magának az ember. Mrs. Spencer azt mondta, hogy komisz dolog ilyet mondani, pedig én nem is akartam komisz lenni. Olyan könnyű úgy komis válni, hogy az ember észre sem veszi, nem? Jók voltak, már úgy értem, az árvaház beliek. De olyan kevés teren nyílik ott a képzeletnek. Nincs más, csak a többi árva. Róluk azért egész szép dolgokat képzeltem el. Például arról a lányról, aki mellettem ült. Azt képzeltem, hogy igaziból egy nagyhatalmú főurlánya, és még csecsemőkorában elrabolta a szüleitől egy kegyetlen Dajka, aki meghalt, mielőtt bevallhatta volna a bűnét. <gül> Éjszakánként ébren feküdtem, és ilyesmiken ábrándoztam, mert napközben nem volt rá idő. Gondolom, ezért is vagyok olyan sovány, mert borzasztóan sovány vagyok, nem? Zörögnek a csontjaim. Úgy szeretem azt képzelni, hogy szép gömböjded vagyok, és gödröcskés a könyököm. E szavakkal mettyú kis társnője elhallgatott. Egyrészt, mert kifogyott a szuszból, másrészt, mert odaértek a homokfutóhoz. Addig nem is szólt egy szót sem, amíg el nem hagyták a falut, és az útnak egy lejtős szakaszához nem értek, ahol olyan mélyen süppett a kocsi a puha talajba vágy keréknyomba, hogy a fejük felett összeboruló virágzó vadcseresznyefák és karcsú fehér nyírfák nagyon magas élő alagutat alkottak. A kislány kinyújtotta a kezét, és letört egy a kocsi oldalának ütődő szilva ágat. – Hát nem gyönyörű? Mire emlékezteti ez az út széléről idehajló csupa fehér és virágcsipkés fa? – kérdezte. Metyú tanástalanul felelte. – Nem tudom. – Jaj, hát persze, hogy egy mennyasszonyra, egy hófehér ruhás menyasszonyra, aki lehelet finoman könnyű fájtlat visel. Én ugye még soha nem láttam ilyet, de el tudom képzelni, milyen lehet. Én nem is számítok arra, hogy mennyasszony váljék belőle. Olyan csúnyácska vagyok, hogy úgy sem kéri meg majd senki sem a kezem. Csak legfeljebb egy külföldi hittérítő. Azok, azt hiszem, nem nagyon válogatósak. De azért remélem, hogy egy szép napon nekem is lesz egy fehér ruhám. A Földön ennél tökéletesebb boldogságot el sem tudnék képzelni. Egyszerűen oda vagyok a csinos ruhákért, és amennyire vissza tudok emlékezni, soha nem volt egy szép ruhán sem. Persze, annál többet remélhetek a jövőtől, nem? És még el is képzelem, hogy pompás öltözéket viselek. Ma reggel, amikor hagytam az árvaházat, úgy szégyeltem magam, hogy ezt az utálatos gyapű ruhát kellett felvennem. Tudja, az összes árva ilyenben jár. Múlt télen egy haptalmi kereskedő háromszáz méter gyapjú szövetet adományozott a zárvaháznak. Volt, aki szerint csak azért, mert nem tudott túladni rajta. De én inkább hiszem, hogy a szíve tárta ezt a jó cselekedetet, ugye? Amikor felszálltunk a vonatra, úgy éreztem, hogy mindenki csak engem néz, és sajnál. Én meg munkához láttam, és elképzeltem, hogy egy meseszép, szép halványkék ruha van rajtam. Mert ha az ember ábrándozik, akkor már képzeljen valami érdemlegeset. Hozzá egy csupa virág és hajladozó tollal díszített nagy kalap, aranyóra, meg kesztyű és sebrócipő. Ettől aztán olyan jó kedvem kerekedett, hogy szívvel lélekkel élveztem a szigetre vezető utat. A hajón egy fikasznyit sem voltam tengeri beteg, és Mrs. Spencer sem, pedig vele gyakran előfordul. Azt mondta, hogy azért nem marad ideje a tengeri betegségre, mert állandóan engem kellett figyelni, nem eseme a vízbe. És azt is mondta, hogy páromat ritkítom a tekergésben. De ha ezzel megmenthetem a tengeri betegségtől, akkor igazán jót tettem a tekergéssel, nem? És különben is, csak meg akartam nézni mindent, ami a hajón történt, mert nem tudtam, adódik-e még egyszer ilyen alkalmam. Ja, Istenem, itt még több a virágzó cseresznyefa? Ez a sziget a világon a legvirágzóbb hely. Mégis szeretem, úgy örülök, hogy itt fogok élni. Mindig azt hallottam, hogy a Prince Edward sziget a legszebb hely a világon és folyton azt képzeltem, hogy itt lakom, de soha nem hittem, hogy ez valóra is válhat. Nincs nagyobb öröm annál, mintha az ember képzelődése valóra válik, nem? De ezek a vörös utak olyan furcsák. Amikor Charlottonban felszálltunk a vonatra, és egymás után robogtunk el a vörös utak mellett, megkérdeztem Mrs. spencer hogy mi tör vörösek, és ő azt felelte, hogy fogalma sincs, és az Isten szerelmére ne tegyek föl neki több kérdést. Azt mondta, hogy addig már legalább az tartok. Ezt nem is vitatom, de hogy szerezzen az ember tapasztalatot, ha nem kérdezősködik? Tényleg, mitől vörösek az utak? Hát, nem tudom, feleltem egy tyú. Nos, akkor ez az egyik, amire később fényt kell derítenem. Hát nem nagyszerű, hogy annyi minden van, amit meg kell ismerni. Az ember szinte repes az örömtől, hogy ilyen érdekes világon lehet. Fele olyan izgalmas sem lenne, ha mindent ismernék, nem? Akkor nem maradna tere a képzeletnek, nem? Nem beszélek túl sokat? Azt szokták mondani, hogy be nem áll a szám. Jobb szeretné, ha elhallgatnék? Szóljon nyugodtan és abba hagyom. Igazán abba tudom hagyni, ha erősen elhatározom, bár nagy erőfeszítésembe kerül. Matthew legnagyobb meglepetésére remekül szórakozott. A legtöbb hallgatag emberhez hasonlóan ő is szerette a beszédes embereket, akik szívesen vitték a szót, és nem várták el tőle, hogy tevékenyen részt vegyen a társalgásban. Ámában sem gondolta volna, hogy valaha is örömét lejje egy kislány társaságában. Nyugodt lélekkel állíthatta, hogy épp elég baj van az asszonyokkal, de ezek a kis nőpalánták még náluk is rosszabbak. Ki nem állhatta, hogy szégyellősen elsompolyogtak mellette, és oldalvást olyan pillantást vetettek rá, mintha attól tartanának egyetlen szót szólnak, és Matthew már is lenyeli őket. Egy jó nevelt avonlé kislánynak legalábbis így kellett viselkednie. De nem így ez a szeplős boszorkány. Bár lassú észjárásával alig bírta követni a kislány fürge gondolatait, úgy érezte, hogy egészen szívesen hallgatja a csacsogását. Így szokott félénkségével felelte. Beszélj csak, amennyit jól lesik. engem nem zavar. Jaj, de örülök. Tudom, hogy mi ketten remekül kijövünk majd egymással. Olyan megkönnyebbülés, hogy beszélhetek, amikor csak kedvem tartja és nem szólnak rám, hogy egy gyerek azért van, hogy lássák, nem azért, hogy hallják. – Ezt nem egyszer, de ezerszer is hallottam már. És kinevetnek, mert nagy szavakat használok. De ha az embernek nagy gondolatai vannak, akkor nagy szavakkal kell kifejezni őket, nem? – Hát ez észszerűnek hangzik, hagyta helyben egy Mrs. Spencer azt mondta, hogy biztos nincs odanőve a nyelvem olyan jól pereg, Pedig nem így van. Az egyik vége jól odanőtt. Mrs. Spencer azt is mondta, hogy a házat, amelyben laknak, zöld manzártos háznak hívják. Alaposan kikérdeztem mindenről. Azt mesélte, hogy fák veszik körül. Ennek mindennél jobban örültem. Egyszerűen imádom a fákat. Az árvaház körül alig voltak fák, csak egy-két icipici csenevészjószág, rácsal körülvéve a ház előtt. Azok a szegény fák maguk is árvának látszottak. Ha csak rájuk néztem, a torkomat kaparta a sírás. Jaj, ti szegény, szerencsétlen kis fák, mondogattam neki. Ha kint az erdőben, a többi fatársaságában harangvirág meg mohanőne a tövetekben, ha közelben egy patak csörgedezne, és madarak dalolnának az ágai akkor ti is boldogan nőnétek, ugye? De itt, ahol látok, nem tudtok. Én pontosan tudom, hogy mit éreztek szegény kis fák. És ma reggel is úgy sajnáltam őket otthagyni. Az ember nagyon a szívébe tud zárni dolgokat, nem? Van valahol a zöldban zártos ház közelében egy patak? Ezt elfelejtettem Mrs. megkérdezni. Hát, ami azt illeti, van egy épp a ház alatt. Még ilyet. Mindig is az volt az egyik álmom, hogy egy patak közelében lakjam. Bár soha sem hittem, hogy ez valójában megtörténhet. Az álmok ritkán válnak valóra, nem? Pedig milyen csodás lenne, ha így lenne. De most majd, hogy nem tökéletesen boldognak érzem magam. És csak is azért nem vagyok teljesen tökéletesen boldog, mert... Nos, ezt milyen színnek nevezni? Az egyik fényes, hosszú coffot előre húzta keskeny válla felett, és Mattyú szemmelé tartotta. Mattyúnak, aki ugyan nem volt jártas a női hajszínek meghatározásában, ezúttal nem kellett soká törnie a fejét a válaszon. Vörös, nem? kérdezte. A kislány visszaejtette a coffot, és akkor sóhajtott, mintha évszázados bánat nyomná a lelkét. A sóhaj minden bizonyal a indult ki, és megrázta egész testét. Igen, vörös, lehelte mély lemondással. Most már megérti, miért nem lehetek tökéletesen boldog. Vörös haja senki sem lehetne az. A többit, mármint a szeplőket, az szemet meg a soványságomat, nem bánom annyira. Azokat más másmilyenre tudom képzelni. Például azt képzelem, hogy az artvőröm olyan, mint egy bársonyos rózsaszírom, és a szemem szikrázó ibolyakék. De a vörös hajam helyett nem tudok mást képzelni, pedig mindent elkövetek, hogy sikerüljön. Fényes, éjfekete a hajam, akár a holló szárnya olyan sötét, gondolom magamban. De közben mindvégig tisztában vagyok vele, hogy közönséges vörös, és ettől megszakad a szívem. Élet tartó bánat ez számomra, Egyszer olvastam egy regény hősnőről, akinek szintén tartó bánata volt, de nem a vörös haj miatt. Az ő haja aranyszőke volt, és lágy hullámokban omlott le alabástrom homlokáról. Mi lehet az az alabástrom homlok? Erre soha sem tudtam rájönni. Meg tudnál mondani? – Hát, attól tartok, nem igen, rebegte kóvájgó fejjel Matthew. Úgy érezte magát, mint egyszer hebehúrja ifjú korában. Amikor egy másik fiú rábeszélte, hogy üljön fel egy kiránduláson a körhintára. Nos, akármi is az, valami szép lehet, mert az a lány ilyen gyönyörű volt. elképzelte el már valaha is, milyen lehet mennyei ilyen gyönyörűnek lenni? Hát, ami azt illeti, még soha valotta be őszintén mettyú. De én igen, nem is egyszer. Mi szeretne inkább lenni, ha módjában állam választani? Mennye ilyen gyönyörű, szédítően okos, vagy angyalian jó? Nos, szóval, hát nem is tudom. Én sem, soha sem tudom eldönteni. A végeredményben úgyis mindegy, hiszen nem valószínű, hogy bármelyik is fenyegetne. Az pedig volt biztos, hogy soha sem leszek a jó, mert Mrs. Spencer azt mondta, hogy... Jaj, Mr. Cuthbert! Ó, Mr. Cuthbert! Mr. Cuthbert! Ezek persze nem Mrs. Spencer szavai voltak, de nem is történt semmi szokatlan. A gyerek sem esett ki a kocsiból, és megytyú sem tett semmi meglepőt. Mindössze annyi történt, hogy ráfordultak a fasorra, erre a négy-ötszáz hosszú útszakaszra, amit a New Bridgiek neveztek el így, az út két oldalán növő hatalmas, terebélyes lombó, és az út felett összeboruló almafák alatt, amiket évekkel korábban egy különc gazda ültetett. Az út felett egyetlen összefüggő hófehér és illatos virágbaldahín feszült. A fasor végén feltáruló alkony égbolt bíbor színpompájával egy katedrális óriási rúzsa ablakára emlékeztetett. A kislány elnémult ennyi szépség látta. Hátradőlt a kocsiban, vékony kis kezét összefonta az ölében, a fehér csoda felé fordított arcán mámoros elragadtatást tükröződött. Még akkor sem mozdult, sőt, meg sem szólalt, amikor kiértek a fasorból, és a New Bridge előtti hosszú lejtőn haladtak. A lenyugvó nap festette, égboltra függesztett elbűvölő tekintet előtt ragyogó látomások vonultak el. Egyetlen szó sem hangzott el, amíg áthajtottak Newbridge en Ezen a vidám falucskán, ahol megugatták őket a kutyák, a kisfiúk pedig fügy kísérték a homofutót, az ablakokban meg kíváncsi arcok jelentek meg. A gyermek még újabb három mérföld után sem szólt. Épp olyan vehemenciával tudott hallgatni, mint beszélni. Végül is Mattyú próbálta megtörni a hosszú nyúl csendet. Gondolom, elég fáradt és éhes lehetsz, mondta, hiszen a kislány némaságát nem tudta másoknak tulajdonítani. Már nincs sok hátra, úgy egy mérföld még, és otthon vagyok. En mély sóhajjal tért vissza az álmok birodalmából, és olyan álmodozó pillantást vetett Mattyúra, mint aki csillagra szegzett tekintette végtelen messzeségben járt. Ó, oh, Mr. Kaufba. Suttogta. – Az a hely, ahol most jöttünk keresztül, az a fehér hely mi volt? Metyú csak kemény fejtörés után válaszolt. – Nos, minden bizonyal a fasorra gondolsz. Csinos hely, szó se róla. – Csinos? – Ó, a csinos nem éppen a legmegfelelőbb jelző, de még a gyönyörű sem. Valahogy nem fejezi ki elégé. Csodálatos volt. Ez rá az egyetlen szó. Életemben ez volt az első, amit a képzelet sem tökéletesíthetett. Megelégedéssel töltött el itt, és kezét a mellére szorította, és egy különös furcsa fájdalmat ébresztett, ami azért nagyon kellemes volt. Érzett valaha ilyet, Mr. Kaufbörn? Nos, hát amennyire vissza tudok emlékezni, nem igen. Ó, én rengetegszer, valahányszor valami fenségesen gyönyörűségeset pillantok meg. De ezt a bűbályos helyet nem szabadna fasornak hívni. Itt egy szó semmit mondó. Hmm, minek is kellene hívni? Mondjuk talán az elragadtatás fehér útjának? Hát nem ötletes név. Ha az elnevezés nem tetszik, mindig kitalálok helyett egy másikat, és azon túl így gondolok arra a helyre vagy emberre. Az árvaházban volt egy Hebzy Bach Jenkins nevű lány. De én mindig azt képzeltem, hogy Rozália de Vernek hívják. Hát, mások hívhatják ezt fasornak, de én ezentúl csak az elragadtatás fehér útjának hívom majd. Tényleg csak egymérföldnyire vagyunk otthontól? Örülök is, meg szomorkodom is. Szomorú vagyok, mert kellemes utazás volt, és mindig sajnálom, ha valami jó véget ér. Lehet persze, hogy azután jön valami, ami még kellemesebb, de az ember sohasem lehet biztos ebben. Többnyire egyáltalán nem kellemes, ami utána következik. Nekem legalábbis ez a tapasztalatom. De boldog vagyok, ha arra gondolok, hogy nem sokára otthon leszünk. Tudja, mióta az eszemet tudom, nem is volt igazi otthonom. Már a gondolattól, hogy csak ugyan igazi otthonom lesz, olyan kellemes fájdalom tölt el. Hát nem szép. Egy dombtetőre érve egy tavacskát pillantottak alant. Szinte folyónak látszott, annyira hosszú és kanyargós volt. Közepetáján egy híd ível át rajta. A híd és a borostyán színű homokzátonyok karéjával a mély, sötét öböltől elzárt sekélyebb vége között a tóvize, a sáfrány, a rózsaszín és a légies halványzöld ezernyi egymásba mosódó szín árnyalatában játszott, egy sor lehelet finom, szóval meg sem ragadható színről nem is beszélve. A híd túloldalán egy fenyő és jávor állt. Az áttetszően vörös víz békésen feküdt a falombok reszkető árnyékában. A partról imittamott egy vacilva hajolt a víz fölé, mint tükörképét bámuló fehérruhás lány. A tó végén elterülő mocsár felől békák tiszta, gyászosan édes dalát hozta a szél. A túlnani lejtőn, a fehérvilágos almás kertben egy szürke kis ház bújt meg. Ablakában, bár még nem sötétedett be teljesen, lámpafény világított. Ez bőri tava, közöltem En a fejét. Ezen a nép sem tetszik mondta. Nevezzük el, mondjuk fénylő vizek tavának. Úgy bizony, ez a név illik rá. A borzongásból, ami átfut rajtam, tudom, hogy így van. Ha olyan nevet találok ki, ami pontosan illik a viselőjéhez, borzongást szoktam érezni. Önt is megszokta valami borzongatni? Matthew elrágódott a válaszon. Hát, ami azt illeti, igen, azok az ocsmány fehér kukacok, amik feltúrják az uborkás ágyásokat. Már a látásuktól felfordul a gyomrom. Ó, azt hiszem, nem ugyanarról a borzongásról beszélünk. Vagy mégis? Nem lehet szoros kapcsolat a kukacok és egy fénylővizű tó között, nem? De miért hívják mások beritavának? Gondolom azért, mert mi Berri lakik oda abban a házban. A birtokának meg gyümölcsös lejtő a neve. Ha nem volna mögötte az a nagy bokor, már a zöld manzártos házat is látnád innen. De még át kell mennünk a hídon, és körbe az úton úgy fél mérföldet kell megtennünk. – Mr. barry van kislánya? Jobban mondva nem is olyan kicsi, hanem akkora, mint én. – Van bizony egy tizenegy év körüli. Diana a neve. – Ó, – sóhajtotta a kislány boldog ámulattal. Milyen kimondhatatlanul csodálatos nép? – Hát nem tudom. Szerintem valami borzasztó pogányos nép. Én már jobb szeretem az olyan praktikus nevet, mint Jane vagy Mary, de amikor Diana született, egy tanító étkezett náluk, és amikor rábízták, hogy adjon a kislánynak nevet, a Diana-t választotta. Bárcsak az én születésemnél is kézni lett volna egy tanító. Ó, a hidra értünk. Most szorosan becsukom a szemem, mert a hidon mindig félek átmenni. Igazából nem tehetek róla, de mindig azt képzelem, hogy épp amikor a közepére érünk, a híd összeomlik, mint egy rugós bicska, mi meg becsípődünk. Így után becsukom a szemem. De azért mégis mindig kinyitom, amikor azt hiszem, hogy már a közepén járunk. Tudja, azért, mert ha a híd tényleg összecsuklik, akkor azt szeretném látni. Micsoda remek robajjal járna. Az egészben azt élvezném a legjobban. Hát nem nagyszerű, hogy annyi minden szeretni való van a világon. Tessék, már át is értünk. Most pedig visszanézek. Jó ét, kedves fénylő vizektava. akár Akárcsak az embereknek, azoknak a dolgoknak is jó éjszakát kívánok, amiket szeretek. Azt hiszem, örülnek neki. A tóviza meg, mintha mosolyogna rám. Matthew csak egy újabb domb és kanyar elhagyása után szólalt meg. Most már csak rögtön otthon vagyunk. Az ott a zöld manzárdos. A kislány elfúló lélegzettel kapaszkodott félig felemelt karjába. És még a szemét is becsukta, hogy ne lássa a mozdulatát. – Ó, ne mondja meg, kérem! – szakította félbe mettyút. – Hadd találjam ki! Biztos, hogy nem fogok tévedni. Kinyitotta a szemét és körülnézett. Épp egy dombtetőre kaptattak fel. A nap ugyan már lement, de a bársonyos alkonyi fényben még minden jól látszott. Nyugat felé a vöröses sárga égbolton sötét templomtorony rajzolódott ki. Alattuk egy kis völgy terült el. Azon túl pedig az enyhén emelkedő dómoldalon barátságos tanyaházak álltak elszórta. A gyermek tekintette mogon sóvárokba siklott egyik házról a másikra, amíg meg nem állapodott azon, amely a halványan fehérő úttól távolabb balkész felől, virágzó fák gyűrűjében a környező erdők árnyékában feküdt. Felette, mintha csak utat mutatnak, mint az ígéret lámpása egy nagy, hibátlanul ragyogó fehér csillag fénylet lett a kristálytiszta délnyugati égen. A kislány oda mutatott. – Ugye, ez az? Matthew boldogan suhintotta meg a kanca hátát a gyeplővel. – Hát, bizony, ez kitaláltad. de gondolom, Mrs. Spencer leírta, hogy milyen. Így nem volt nehéz? – Nem, egyáltalán nem így volt. Annyit mesél csak, amennyi bármelyik más házra is ráillett volna. Fogalmam sem volt, hogy igazából milyen is lehet, amint megláttam, úgy éreztem, hogy ez az otthon. – Ó, olyan ez, mint egy álom. Tudja, biztos kék-zöld akarom már annyit csípkedtem ma. Folyton eluralkodik rajtam egy szörnyű émeítő érzés, hogy az egész csak álom. Ilyenkor meg kell csípkednem magam, bár azután eszembe ötlik, hogy tegyük fel, mégis álom. Hát nem lenne jobb tovább álmodni, amíg csak lehet. Így aztán abba hagyom a csípkedést. De most igazi, és mindjárt otthon is vagyunk. A mámoros öröm sóhajával hallgatott el, Matthew pedig zavartan rezzent meg. Szívem mélyén örült, hogy Marillának, és nem neki kell megmondania ennek az elhagyott gyereknek, hogy a régóta vágyott otthon mégsem lesz az övi. Áthajtottak Lindék völgén, ahol már megsűrűsödött a sötét, de még ez sem állhatta útját Mrs. Lind éles szemének, majd a hegyre felhajtva ráfordultak a zöld manzárdos házhoz vezető hosszú útra. A házhoz közeledve Matthew oly erővel borzadt vissza az igazság elkerülhetetlen pillanatától, hogy az még őt is meglepte. Nem magára vagy Marillára gondolt, de még csak a tévedéssel járó gondokra sem, csak is a gyermek csalódottsága járt a fejében. Kínos érzés fogta el, amikor elképzelte, miként alszik majd ki a kislány szemében csillogó öröm, mintha csak megölne valamit, gondoltak, és ugyanazt érezni, mint amikor egy bárány, bólyult vagy más ártatlan kis mint kell elpusztítania. Az udvar már sötétbe borult, amikor megálltak, csak a nyárfák lombjának sejmes susogása hallatszott. Hallgassa csak, hogy beszélnek a fák álmukban, suttogta a kislány, amikor Mettjú leemelte a kocsiról. Milyen szépeket álmodnak, tette hozzá, és szorosan markolva a földi javait tartalmazú úttáskát, engedelmesen követte Mettjút a házba.